Eskola sartzerako lujalde guziak bigarren ahiskun bailan ez zartzea deliberatu du blankezek, maska bortxazkoa izanen da zazpi uchtetik goiti eta geladez behinetako ikasleen arteko gurutzaketak saiestu beharko dituzte, bahnean unkitze kirolak egitea debekatua izanen da. Lujalde batean, irugajan eta laugajan ahiskumailak ezagiz gero, koligioko laugajanetik goiti, kasleen erdiak etxetik aritu beharko dira, eta kirola kanpoan bakarrik egiten alko dute bi metruko distantzia atxikiz txertatzea ez da behartua, aldiz askarki sustatua izanen da. De dram partikulioa otur de seta vaksinazionla, alok on ezi si habituei oz otr vaksinazion. Joen apela form de rezon edo serenite sur zo suje, si on ha un enfant plintu zeron, hifu ki soa vaksine. Klasean positibo bat agertzen balin bada, bigarren mailan txertatu gabeko ikasleek, zazpiegunez etxean egon beharko dute, lehen mailan jaz bezala ikasle bakar batek positibo emaiten badu, ikaskide guziak etxera igoriko dituzte.